اغره سږ دم راځي کرکړې وو چې دا خېرګه جوړه مریض شو ما زیاډه چې یو منټه باندې مشو کولې زکراو سم ځان نه شم کولې تم از دې ستاسو سره اواز نه شم کولې دا دالم دا غران چاله نه اوس اژله چې چن کی په چېبس دومره له کوي چې فلل هغه ته څنګه سپر د جهار مته استغفار باندې څنګه ګولې شلوه کوي له د سپی 2 بجې پاسېدل په پا ولیک هم 2 بجې پاسېدل په پا جمی کې 2 بجې تعجود وغيرها به چوک به ذکر به جهار شروع کوو تیرا الله الله اسمه ذات دا زوال او د دې مخته مخته به روزانه روزانه سوا لا غزل الله الله اسمه ذا ذکر به پورا کي مولانا کا سنان اوکي سي بر احمد الله روزانه به هر وقت پورا نذر ته تبلاړ او توازي پر كله يو کسوي چيزه اتفاقا پر اوران الله ربان در زده ذکر आवाजم اورم چلا الہ الا اللہ قل ی ر انداست اور سره ور سره راضی دا داسینچا دا چل دا ساجيبا وانت تلکله ولې ولې او زکری کول او یو دا غټ د امر ته مخامو کو د امر سره ذکر کو اجازه سه بلا الهو د بمناصر داسه کو اجازه سه بذر ابو کو الا الله یا غمار باندې زموږ وجه ته چې هغه په الا الله باندې نظر پس ما کارو سر رو بولو یا ټپار د دې سر راتلو پیټه کېدو یې د سر یې لا ما ما کل خوف را باندې شو چې دا په بل حالت او با سره ځل لاړه د وجه نه به دکې سم شو وره اردو شیرما ګموی سی ابراہیم تعلق له 80 سال عمر کې اخیرو مرګ الله کې ووونه نو سترګې مبارک پرندې شه باره تسبيحات په کول فرمایل پکې چې رقم سیندو وجه نه الله تعالی را لږه نعمت را کړې دې تسبيح خبره د غسین د پریک دې او دیم تر پوری د دې ذکر کولا ذکر بل هر کولو تر اوسه پوری س شریدا څخه خبره مخکې ته نظر راوړی چې مانا دې زموږ د بزرگ دیبان بانيان ما ورو تر اخیرو مرکور عبارت تسبيحات او وی فرمای په خپل اعتبار تسبيحات خو راز دي راز خو نو پدې کې چې تر اخیرو پوری لاګیاو دا ذکر به کوله مې دا به دام فرمای جوش کې به رالو چې دلته نو هر څومره غفلت سره سوکوالی خدای سره کول نه بغیر نه پاتې کیږي مطلب غفلت سره شورو کا سوچ نه پاتې یو ځي خیالونه بل دي لګیاي کاوه کې چې یو ټیم پکې د سده اخلاص نه دا الله وځي چې دا یو زل د لبیړه ورپاره کیږي دا یو ل الله ویلسی شي چې دا خلاص سر شو منې سر چې یو زل دله ړه پار یو ل یو م د فرمي چې علب م لا مله سر د مخاممون زبات کاک سره ن کورروو ډې نظر <مازار> بینرونه مونږه ورسره یا مولانا هيا بیا مولانا یا مولانا یلس په مونږ ورسره ته دروازه دا یو یو زل هزار سی بیا جوش کې دروازه ته چلته او چویل چې دا الله نوم کې او پازې پر په ډی امزيات نیټه استه او ډیر حلاوت او فل کو تطات نشته یبه دا څوکانه ته کې ما دکان نشما ساکلونه مړه شات سي شه دو چيني سي شه زاهر چې هغه ذکر سره دغه دکان مبارک وي دا سه په دیوي چې مقابله کوي سي چې دا کوم خبره کې نو د اصل نه کو نه په دته کوم حالت په هغه دی بیانې لګياره دغه دهان کې اوس تا بیانې وي عبدالقودوس غنگوی سی ابراهیمط اللہ علیہ حافظ بزرگ پیر شوه بیر روحانیت علاوه دل خود بیرشاد او او خود بیر تکوینه مو او سم مو خود بیرشاد امدواره داو مریدانو اگی ته چاول چی دلته یو جوګی هندور اوله دو منترو یو بس ځان او بوجوډی کې وشي او مسلمانانو لچیلنج ورکيو دا چې زم ما مقابل او فراش دې حضرت سپت چوي مریدان راځغل دا هوله دا شاجیبه خبره ده چې موږ مسلمانانو مخته دې د کیسه رانه دې کی. هر څې به راځي چې درس شنو به هم سیلګو تماشا او څه راڅخه چلې می حضرت لاړو او هندته ویل چې کومه لکه تاسو ته درامي ریشو کړیو کله به سره خپل چيلي ملي راغونشي وو و چې زمانتره ویلو او بشو یغه چیلوتې خپل مونږه کې کپڑے او هيو دلته زوړان دکې کپړې له سره کې زوړان دکې بیا جوګي سم شو یازر څه ویل اوس په زم زمو مزه مو به کیږي یا زم ما په ووکین چې زو بشم پغې کې کپړه وي د واړه کې یازر څه نو څه سبق چې قاتل مو غوسو یا کې ما کپړه و یا کې خور یازر څه دغه شو عجيبه ته ویږي یوګي نو دا څه داسه خاص خبره نه ده بس دوړه برابرې نه کنه غاړه چټه چې لوته ولې مور ورشه دې دره کپڑا بووي کې چې څه چلې چينز دې ورغلنو سپې مردار باندې نه خوب دوم رسکا بد بووي تینتله د جهان نن اوبته زمان را کپڑا پرته ورشه ام بووي یا ولا ورغلنوي به مشکو ګلاب سره دغې پښبو مقابله مرداوي چې تاکي ما کېدا فرق لې چې دا وزنه نابود خو د جهان نه مبيښوي جهنم او پیپو ګن بلاله کړه او زماده ذکر اسکار دا دا دی اول دا لا غشيږي پرګ ډیر دی پک نيا حضرت سبا بیا وکړه او خان تایږي بس کې ذکر باندې شروع شو. او ذکر بالجهر به وکول په خاني خلف تکړو کوي اغي ډیر ذکر کوول یبس لګیا وبش زکر به شوروک او غنګوا خلکو پوره او غنګوا کسبه و چې ازر سه به زکر شوروک او سرکه بارو چې څنګه دا ټایم به تیرې دوه یاغمره به د ازر سه دا خیره کې به مونږ ته دا کسبه اخیرنی کورواله کسبم ویل چې دا سه به زکر مونږ چې مونږ به جوړه ازر سه زمپوور کې ناشته په دروازه کې او کوي ټول لالهقبب ووي دا ځ که سرخورور شو او چې خانکا کې څومره نو کرانو چا به کپړ وځل چا بهکو هم دغ ځ ک را سر په دا سره راغلی چې دوبییانو پخوا به دویانو کاپړی وځلی نو لند ک بیا به خمکه یا صففا کاني بیا را غونکل وټکانه او پهغې بیا وهري می هغه ځک غریبه کپلیت چې وهل نو هغه سره به ذکر کولو داسې پیاسه راځي نو دا دو بیان مو چې څوک بل هغه ولنګریان دې ام نو په څو پداوته ذکر کیږي ذکر پکاله د الله زكبره ذکر غټ شي ذکر الله اکبر الله تعالی یاد چیرې دا غټ دي خل چې ذکر پوخ شي او دهان دائم شي نوبیا د هر عمل کیمت پکېول لګي منظم شي هر عمل بیا کیمت شي دنیا د دنیا جهان خوړی مهنت او او زې پر د لپاره 24 غنټه کې 10 شیطان به دوه ککړی نیمه غنټه ولې نشو ویسټه اده جاوې سه ته چمو سالسال کې بغیر وقفه مبارک تسبیحات څومره وخت کې پورا کېږي 1 منټه 1.5 غنټه څخه 40 منټه نیم غنټه نه وال 40 منګه دانشوي څخه ساليري 2 تیر کو مبارک چې 40 منټه پیل کېږي اغه چالشمنٹ پسې لري جنټو کوم غنیشو وستله له شان د دې واره تذبییات او چکم تاثیر ده مونږه چې زه سهار تمه مرګری سار مز دمخ کې عبادت کیو کی د ګونات طرف تک تل خلل خلونه خیالین دې ګونات طرفه نصر تاثیر او اثرات کی خارې کول پک ذکر باندې کوله اصل باندې وخت ندی تیر 재미 какой hurting